Beste matzuaren zortzimatez hemen gaude. Violetzeri gabe, azkatazu eta parek irretazunen. Manifestaldia maiatzan ateak zabalduko bituen irungo emakumen etxean bukatu zen iztila plazan eta bertan manifestoailako rizutelarik gure eskualdeak berari azkoa duen problematikak ere izan zuen aldarrikapenerako lekua. Beno biste, ayuntamiento, para nosotera azkabientu, 8 de marzo Alardeak beti pilpillean irun eta hondarribiko zenbaitu da lordezkari bertan zirela, probestu baitzuen emesortzi bidasoko asamblea da feministak Horitarazteko. talazteko Recombamos que el 30 de junio 18 de junio Agintariek martxoak sortzia egunero behar duela dioten bitartean ekainaren hogeita marra eta iraiak sortzian ere emakumen eskubideak defendatu behar direla eta berdintasun legea tokiko udal berdintasun planetan loteslea berkolukela. Eta berdintasun legea toquiko udal berdintasun planetan Gainerakoan, emakumeen etxearen simbolismoa irunen eta sindikatuen presentzia nabarmena izan zen beste berritasuna. Zezete, lap eta solideak bertan izan ziren endaiako zutabearekin batekinik, izan ere labeko ordezkariak eta bagera karte feministako kidek esan bezala, erretreta erreformaren mobilizazioen dinamikal sartuak, emakumen langileak direla unkituera, koraitara zuten atzokoa. <totipa> iarraldekaixo Kaixo, kaixo taldeon. Bueno, Santiago Zubian, eh, jauste ba, Irungo norantzan, eh, orain alkartuko zarete, eta ondarbiko zutarekin, beste behin ere Eskualde Mailako Movitz. Bai, bai, bai, se pentsatzen dugu mas ez daudela mugarik ta den on artean egin behar degula eta dala modu bakarra. E, iparraldeko edo Lapurdiko zutarei dagokienez, Navarmendu berra dago, hiru herriek ez, hemen Eskualdeko hiru herri bat egin du zutela. Bai, hor badegu eta hortikan daude, Bai, biriatukoak eta bai urrua koak baita ere dugu sustengo e, ofiziala gainera esanietu udaltxekoak, Bai. Eta sindikatuak ere. Eta sindikatuak ere barkatu, bai lab, bai Solidar, eta bai Zejeten. Bai. Ba, ordun hori astimarratu behar da baita ere, ze da da zerbait ez aurrera pausu bat esatiagatik, da modu bakarra lortzeko. Hori argi dago. Bai. Me bai soritzarrez beste behin ere ez erreforma honek zigortzen duena gehien zigortzen duna esategatik dira emasteak hori argi dago baitare, ere guk lan prekarioagoa eta normalean gainera e, badaug, badaude emazte pilo bat ez dutela egiten jornada usoa esategatik baizik eta daudela 180 edo egiten dutela eta horrek e, azkenean zigortzen du erretreta hartzerakoan hori haratz lan sindikatu gordezkariak kaixo vale kaixo e, artxaleon Bae. Egoitzean, eh egoaldean mintzat parte hartu egu eta orren arratsaldean ba herrietatik. Bai, bereziki hori emakumeen lanbalintza prekarioak eta gaur sindikatuetatik zaintzaren zaintza lanen eta zaintzalanen privatizazioaren egoera azaltu nahi izan dugu. Bai, erakunde publikoetatik gaurkoan adirazpen instituzionalanitz, bai udaletatik, diputaziotik, bai Eusko baina e, zaintzalanak ez dire aintzat hartzen. Hori da, eh zaintza Lanak bai erdigunean jartzea eta zaintza zaintzalanen publifikazioa aldarrikatu dugu bereziki gaurkoan. Zailan <gusten> Luzianin bukatzeko gurengo torriak dira. Borroka al dugu denok arte, bugak hau eta zodiak eraituz. Ionatzea nintxe gabe eta atxera paus hori gabe. Elkarrenkin mundartza agera. Gora borroka